Roditelj koji je nemaran u pogledu na maza svoje djece u mladosti najvjerovatnije će biti zanemaren od svoje djece u starosti.